П'яте Те, чим вони його укололи, схоже, досі циркулює усередині його мозку, тому що Хорхе дрімає, опустивши голову, і потічок слини вислизає з кутика його рота. Через деякий час, як і раніше, о першій 15 за татовим годинником нагорі відчиняються двері, і хтось спускається сходами. Хорхе піднімає голову. Ще один приступ болю, але слабший – і бачить чорні низькі кросівки, шкарпетки до щиколотки, оздоблені коричневі штани, потім квітчастий фартух. Це Емілі Гарріс з тацею. Хорхе встає. Що відбувається? Вона не відповідає, лише ставить тацю десь за два фути від клітки. На таці пухкий коричневий конверт, застромлений до великого пластикового кавового стакану. Поруч тарілка з чимось огидним, шматок темно-червоного м'яса, що плаває у ще темнішій червоній рідині. Навіть вигляд цього їдла викликає блювотні позиви. Якщо ви думаєте, що я це їстиму, Емілі, подумайте ще раз. Вона нічого не відповідає, лише бере мітлу і штовхає тацю по бетону. У нижній частині клітки є відкидні дверцята. «Вони планували», – думає Хорхе. Стакан падає, натикаючись на пруд. Отвір не вищий за 10 сантиметрів, і таця проходить досередини. Дверцята зачиняються, коли вона витягає мітлу назад. Те, що плаває в калюжі крові, схоже на сиру печінку. Емілі Гарріс випрямляється, ставить мітлу на місце, повертається і... Усміхається йому, наче вони на довбаній коктейльній вечірці чи щось таке. «Я не буду цього їсти», – повторює Хорхе. «Будете», – відказує вона. Затим повертається сходами нагору. Він чує, як двері зишиняються, а потім лунає звук, ймовірно, засулки. Вигляд сирої печінки викликає у Хорхе новий блювотний позив. Тоді він виймає із стакана конверт. Це те, що називається качава. Згідно з етикеткою, порошок, яким наповнено конверт, призначений для отримання насиченого поживними речовинами напою, який примножує ваші пригоди. Хорхе відчуває, що останнім часом у нього стільки пригод, що вистачить на решту життя. Він кладе конверт назад у чашку, сідає на футон і, не дивлячись, відсуває тацю. Заплющує очі.